Bordako atetik kanpora begiratu nuen. Elorri abiluzik zegoen. Urrengoan begiratu nuenean, lore zuriz beteta agertu zitzaidan. Zoritxarrez ez dut tartean gertatutakoa gogoratzen. Patxi, ezkiaga. Egutegiak e dio gaur uzta iadeela Baina zerua dago griseta ubela Eguraldia gaur rotz epela Artu arra dago datorren bezela Ki laenia nuste Ouri peralada den ghistoria Heri uakbarri zenan ditzigbia Kaixadongue Torri itakaraz Itzaren ahots ekaitz eta irati goiko etxea teklatzen mailan ELEDER eder. Irrendakiko zure pasazioa. Oba sabir ja mi da sozialetan eta ugaritu egiten dira halako mezuak hartu ditu toporrak eta liburu hauek sartu ditut maletan edo hartu ditut oporrak eta baino aurrutira kantu hauek entzunez, eta jendeak babere aholkuak eta gomendioak egiten ditu, eta irakurriko ditunen berri ematen du, eta bueno, gaur goire torri gara, male eta bete liburu, male eta bete kantu, irratira. Bai, neri ikalagarrik gustatzen zaitez, e, ikustea, jakitea, zer den besteek e, irakurtzen dutena, batez ere e, ikusteko ez, e, tartean ba, den... Nikira irakurrik gabeko libururen bat, eta ba, amua, ez, e, koxke egiteko amurik baute den tartean. Ba, hortara, doz gaur irratira, usta jaren ogeita maika lanbrotu honetan liburuak eta kantuak hartuta horiek guztiak zuekin parte katzera. Gure oporrak gaur, itakan or inverada dela historia elu apartinzenandin ditia seren ilusioneva verada irenga niko ure pasajia Bakarren bat jarri da dantzan etxealdean. aber atxad un hori, aber atxad un hori Faientziz pasaa izan urde batedobi Hori hiiezkerozz digan Bizkoa izon di bizkoazon di E abrua dara interesatua interesatu Hai baina nayagonikadim bereku hai tenne okin bat urpeku gasten ora tua gasten ora tua hai baina Kontuadekaitz aste azkenean esnatu eta gosaltzerakoan kantu hau etorrizte dela pentsatu ere egin gabe espaini artera eta kantuan hasi nintzaiola lederri. Bero konturatut intze zerr ari naiz kantatzen. Lau <laughs> urteko umeari baina doinuak erakarrita batez ere eta bueno letra aztertzen ere badu berea. Aztertuz gero baina doinua ikaragarri gustatzen zait eta berhala egin du bere lederrek. Bai eta hori zu kantatu zeini, Jarri izan bat zeini, amaia, zu biria eta txomein hartolaren ahotxean, e, are gehiago ez, gustatuko zitzaioken. Eta atzo ilusia ondia gintzidan, e, neri ere e, oso txikitan, harrapatu nintu kantu honek, eta seguraski letra ondo ulertu gabe, baina esan bezala melodia doinua ikaragarri gustatzen zait, eta eta bien arteko elkarrezketa solas aldia ere bai, ezta? Eta atzo zurekin e, partekatu nuen eh gainean eta txapelketa batean kantatu nuen lenda biziko bertsoetako bat. Orduan eh taldeka kantatzen genuen eskola artekoan, ba 9:30 urtereekin gogoratzen naiz e, Carmelo Balda pilotalekuan finalean eh honekin. Kantatu genuela gure agurra, e, laukotea ginen eta laurok orduan holtzaz e, holtzat eta plazaz-plazaz ebiltzan bertxolarien larrutik edo e, kantatu genuen eta nerea gutxi gora bera alatxu zen. Ile, gehiago buruan, nik badaukat baina, nik badaukat baina. Bertxolari bat bada, zara bikaina. Ai, oi, ai, nina izbea saingo, andoni egana, andoni egana. Jirori karrega Eta nin eskatilek gaztea. Bai, bulte ematen esan di horretik esan dakoari eta indarran hartzen du bai. Gero etorri ziren komeriak, laburteko umeak galdetu zuenean ea zer den ezkontzea. Eta nimutu, eta pasa dira iru lau egun, eta ezin erantzun. Ezin erantzuten asmatu. Bai, askotan ez da, da erreza izaten ez. Gero, eh, amabi, amairu urtekoei... Eh, Sinonimoak ez, erakusten dizkilegut, askotan errezagoa izaten da. Ez kondu, lotu, uztartu Ondo joan dastea? Bai, polita, polita joan da. Oso gustora, irakurri. Piskatxe bat idatzi. Aste artean, behasainen, duela laro eta bosturte, hil eta fusilatutakoen homenezko ekitaldian parte hartu genuen irakurketa taldean ere oso oso gustora aritu ginen, isiltasun or, is, da? isiltasun ordu luzea? urte, luzeak. urte luzeak liburuaren inguruan solasten eta oso, oso egune ederra eta beharrezkoa izan zen eta ostegunean Juan Mari Jauregi iltzuteneko eta batgarren urte urren ekitaldian izan intzen bertxotan eta familiari ba, elkartasunata bezarkada elarazten eta anere oso gustora. Eskutandet. Iuntasun urte luzeak liburua Francisco Castroren alberdania argitaletxeak argitaratua. E, hori izan dugu irakurgai 2000 eta hogei, 2000 eta hogeita bat ikasturteko behaseingo irakurleta aldeako izan du azken irakurgaia uztailekoa Eta alaxe dio, e, tarte batek, liburuko tarte txobatek. Arna sartu hartzen dute, Anbarruan barruan askorik ez badago ere. Aire freskoa ez dago behintzat. Zorionez ez dira huartzen botatzen duten kiratxaz. Orduen joanak, pixak, eta bistelako giza ondakinek denbora geldituak eta kanpotiku pitari gabe sartzen den putzuetako urak Arnastu ezin den naaste kimiko bateratzen dute. Eta hala eta guztiz ere, giron ardagarri horrek, ez di egri parrea aurpegitik entzen. Maitasunak, ateratzen di egri parrea. Maitasunak tiratzen baitu bizitzatik. Eta janari ematen dien, soldaduak ere bai. Isiltasun, Urte luzeak Francisco Castro Albertania rgitaletxea Motxilaruta joango gara, Lisboa?go no, zen polikiki poliki. Itsaoso! Just... sortan Ola tua kesatu so Ana ni nice kasturte honetan kontu asko gertatu dira, kontu berriak ere bai, eta anelukin entzun dago horatzen ez, e, Bilbon izan intzenean apiri jerdialdean, Serranorekin haozao saioan, e, ni platora sartu, eta nik zuzeneko egin behar nuen, eta urretik anelukin, ba, urrengo saio baterako grabaketa eta egiten ari zen, Iaskirekin solasean ari zuzen, eta antxe, platoan jozuen zuzan zuzenean? Bai oso kantu ederra da, kantari bikaina eta ederra behar du. Zuruk izan zenuen aukera horrek ere, e, bertatik bertara eta zuzanean e, entzuteko aukera izatea, ba, zolagarria behar du. Kontua da Ustaileko gaztezularen bat egin degula. Eh, gaztezulok proposatu zidan e, sexumatoia saierako galderak erantzuteko eta ustaileko gaztezuloko azala eta protagonismoan lukinena da. La esterbañoren berbada berri zeingo zu bat, <laughs> nordaki, zure hitzak kantatuko te dituen inoiz ederralitzateke. Zer daukazu du eskuartean? Ba, gaur bertan hasi berri dudan Liburua, eta asko gustatzen ari zaidana. dana. E, Agata Kristofen analfabetua idazle. Liburuen, irakurtzaletasunaren inguruko liburua. Eta, bueno, hasi baino ez naiz egin eta, eta oso gustu darri nahi zirakurtzen. Maletara beraz. Bai, bai, maletara. Eta liburu motxada, e, berrogei, berrogeita amar horri alde baino ez ditu. Eta uste egun e, e, e, bakarrean edo bitan irentxiko dudala. Ahozkotik idatzira. Txiki txikitatik gustoko dut historioak kontatzea. Neronek asmatutako historioak. Noizean behin amuna bisitan etortzen zaigu iritik. Amari laguntze aldera. Gauetan berak eramaten gaitu hoera. Gulok hartzen saiatzen da ehun biderra ditu ditugun ipuña kontatuz irteten nahizoetik esaten diota monari. Historioak neuk kontatzen ditut. Ez zuk altzoan hartu eta kununkatu egiten hau Kontatu ba kontatu Esaldi batekin haste naiz eta dena uztartuz doa Pertsonaiak agertu hil edo desagertu egiten dira Badira onak eta gaiztuak, behartxoak eta aberatsak, garaileak eta galtzaileak ezta inoiz amaituko esaten dut zezelka amonaren altzoan, eta gero eta gero, Amonak hoeto lesgarrian lagatzen hau petroliolanparari garra jaitxi eta sukaldera joaten da. Analfabetoa idazle, Agata Kristoph Albertania argtaletxe. Baakantuak ikasturtu honetan askoenttzen deguna, Irratian eta Kotxeko Joan etorrietan eta Aspertzen ez gaituna gainera orain dela gutxi aritu ginen hortaz hizketan ez kara kantoentzuteaz aspertzen eta luzea da oso kantua baina ben eta berriro jartzen dugu hementxik irratian larun batero eta Kotxeko Joan etorri gehienetan eta ikara gustatzen zaigu Bai aspalditik gustatzen zaigu Ahotzez berdinetan, gustatzen zaigu, nik e, benitoren ahotzean ezagutu nuelako, duela urte asko, eta orain e, olatzen ean ez da. Eta bai, kantu luzea da, eta bain eta berriz entzunarren, e, bain eta berriz. Sartzen zaitu barura, oso oso ederra da. Bazenekin ze kantu zari nintzen. Bai, e, Ni lentzero naiz, kantuaz. Baur e mochilara. Ah, ni nice. ni baxantz benais. Nice haizki beletik itxasora jauzika doana. Eta gau ezberen burua hitzen duten, euskal Eta hien gortzutzak lastan duko dituzten, Lupiña talegatsekin Laga bakio etandraitziko Ondartzetan mintzatzen mintzatenaiz Miar jaio berria naiz A tu barna Ere arbasue La same ta fereken billa y me skaico eu calito venancera estoy inor, kantu priste hau barkatxorieki bezarkaturik gure itxasoko ursakonetan mugiltzen ba indik ez dut irakurri? Unai ilorriagaren iturri aliburua? Banik ere ez, eta badut, badut golgoa, kritika oso onak irakurri dizkio dalako, eta unai ilorriaga izugarri gustatzen zaidan idazlea delako. Hori izan behar izune izugarri maitea dudala? Baitan ikere. Bredaman, eta bankofen ide, eta badira liburu batzuk Beste liburu asko irakurriarren izenburu eta argumentu buruan ireltzatuta gelditzen zaizkigunak eta Una Hilorriagarenak hoietakoa dira. Bai, Una Hilorriagak esango nuke gainera oso estilo jakina duela, oso estilo berea eta arrastoa uzten duen hoietakoa, ezta? Eta ni beintzat bere lehen liburutik arrapatu ninduen eta ondorengoak ere ikararri gustatu izantzaizkit Adibidez Andraizea sortua zen sortu zen Julen Gabiria eta Unai Lorria gaur daudelako eta irakurri egin ditulako Bai eta Jolastu egin nolako haiekin eta gozatu egin nolako batez ere eta hori egin nahi Bi idier dir asta e, gustarri irako bai Unai eta bai Julen Julen Gabiriaren Hango itik ikusten guzten dali bidez mundiala. Aradio, e? Eh? Unai erlorriagak iturria, liburuan. Bi aramunean lanegon guztietan bezala jaiki dira. Aztelenada. Gurasoak seietan altsatu dira. Semea zazpiak eta laurdenetan. Izan ere bide luzea daukate lanerako. Amak, batez ere. Leioti begiratu gabe prestatu dira. Garbilketak eg arropak jantzi, gosaria, ematen du ez daudela urduri, lanenegun arrunta dela. Asko hitz egiten duen familia da, baina isilik daude gosarian. Aita paper batzoi begira ari da, laneko lehen be batzarrerako behar ditu. hamak ez ditu platerak eta katilloak kontzegarbigailuan sartu. Seme arritu du horrek berrogei minutu geroago ama atera da lehenengo etxetik, beti bezala. Aita aginak garbitzen dagoen bitartean, ospitalerako. Lehen autoa hartu du, potentena, horregatik esaten diote lehen autoa, hospitalea dagoelako urrunen. Autoa bebarrutik atera eta derrigor, agurea, andrazkoa eta umea dauden lekutik ogei bat metrora pasatu behar du. Ez dago beste biderik. Iturria. Unai lorriaga. Susa argitaletzea. Irrikapizten du eta irakurtzeko? Bai, pizten du. E... Oso ondo. Trazatzen ditu esaldiak, hakin mina ondia eragiten du, eta jolastu, jolastu egiten du askotan, e... bai hizkuntzarekin bai esaldiekin, eta baita irakur leokinare. 2008 bateku usta jaren nogeita maikan, musu, nori dozeri eman diazai ogegu? ¿Lambroari? Adiós. danzer gehiago poesia edo prosa edo saiakera edo antzkia edo seri heltzen diozu edo tokatzen tokatsuna eskura. Batez ere nobelak ari naiz irakurtzen, saiakerasan bat, baino batetik besterako jauzian eta askotan biakaldi berean olerki libururen matera izaten dut aldamenean. Behar bada ez eh, liburu osoa irakurtzeko Baino iruz palau olerkin no, ohizean ha gustatzen zait. Olerkia beti presente izatea gustatzen zait. Azken batean e, olerki bat irakurtzeko eta inguruan erabilita usnartzeko eta lebora askorik behar. Azale ederra du liburu horrek? Bai Kasti osoare zen iratera da liburua eta asko gustatzen zaidan idazlea da eta liburu hau bikaina iruditzen zait. Eskutik helduuta herribarko dugu irratira. Bai, lehen ere iztana da gustora, gustora izango nuke solas aldia berarekin. Arrazoi bategatik edo beste gabe bategatik tarteka tarteka gertu xamarrean izaten dugu ta, bueno, ikasturte berrirakoa Kastilloz zurez itakera. Aitortzen ez ditudan gauza guztiekin egiten dut lo. Irazte sailak zearkatu nahiko nituzke ametxetan, Eta ni ere Loratukoena izela esan, nire baitako gizonei. Esporak utzi izaren artean, atzak nire sexuan sartzen dituzten bitartean. Behar ditudala esan, lingua franca batean, denek ulertzeko moduan, bezperako arropa jantzi. Nagoen tokiaren eta egon naiko nukeenaren arteko distantzia da bakardadea irautera Castillo Suarez elkar arkitekta Untsakadera zuen badatorren disko berriko lehenengo kantua singela Bai, Haizeak, ezta? Haizea edo Haizeak. Ekainean. Bai. Politak? Aurreko diskoak e, taldeari pentsatzen dizugarrizkoa zuri aozapore gozo gozo gozo utzi sizion eta uzten dizu oraindik ere? Bai Ikaragarria Ikaragarria da ez da e, Nikidazitako bertso sorta bateko bertsoak hartu moldatu eta kantu bihurtzea ez e, untza bezalako talde batek, e, untza gaur egun ez Euskal Herrian bakarrik Euskal Herri kanpo ere erreferente den talde bat da eta adintarte oso oso ezberdinetara iristen dena ez da, nere ikasleek gehien entzuten duten taldeetako bat da, eta guk ere asko entzuten dugu, ez, ikasleen gurasoek eta helduagoek ere bai ezta. Eta ederra da, ederra da ikustea, ba, norberak idazitako letrekin ondutako kantua, ba, askok eta askok entzuten dutela, askok buruz e, dakitela, kantatu egiten dutela eta ederra da basirako kantu horrek ba, beste bertsiu batzuk ere izan dituela, ez? Gerora Euskadiko Orkesta Sinfonikoarekin eh, grabatu eta arkitalatu zuten eta goazen telesailarrak astatsuan ere ba, beste bertsiu bat eh, egin zuten, ez? Ba, ederra da. Bertxo sorta batetik ba iru bertsio eder atera izana. Harreman gertuko duzu jossunrekin badator disko beria udazkenerako? Bai, e, okerrez ba naiz abuztuuan e, dira estudioan sartzekoak e, e, ondo esan duzu bezala lehenengo kantuaingela eza ezagutarazi dute arrakasta handiz, eta ba, gainerakoak e, grabatzen eta, eta ontzen, Horain hasiko dira, abuztuan zehar grabatuko dute, eta ez dakit ba, abuztutik bueltan, e, udazken aldera diskoa eskura izango dugu eta taldea ba plazaz-plaza. Aizteak, ekanean ikusi duen kantua, untzak sortua. kaleak gure sustraineeta areino eustea zaila den ametxetaraino izarakzinzilik Balkoietan itzak aizeak kaizeak eraama minzaak aquí el vent, des d'una nit de primavera, eh, cremarem els mals moments, eh, massa bé. Som les de sempre, amb les de sempre, som les històries que ens han forjat, som tot allò que ens queda per viure, som cada crit de llibertat. Uztaiako guzkiak beti bezala, hmm. iskaliko diguna zala. Ztirudi, ztirudi. <laughs> Lengotatu diguzekaitze, hostegunean legorretan izan zinela. Uztaiak ogeita bederatzi, ogeita bat urte, tolosan etak Juan Mari Jauregi iltzuela, eta Maixabel, Maria, Jose, familiak, laguna arteak, urtero, urtero hitzordua izaten du legorretan herrian bertan, eta mendian goran, txoko ederkutxun horretan bat egin elkartu elkarren mina eh, partekatu memoria egin eta elkar babesteko? besteko? Bai, ala, ba, ez? Eta hala behar du, gainera, ezta? E, ondo esan desu bezala, mina sentitu, mina partekatu, mina arindu, mina goxatu, e, gogoan izan ez ahaztu eta elkarrekin e, elkar bizitzan aurreranzko pausuak urratu da. Ez noen bertan egoterik izan, baina idatzen dituen hitz batzuk zu bertan izango zinela probestuta bazuk irakurtzen nitzan. Gaur etorkizunari eta etorkizunera begira, Imaginatu nahi zaitut irri zabal begi zoli, bekokia laua izetara. aspaldi marraztu zinttudan nor, pauso, urrats eta bide. Gaur etorkizunari eta etorkizunera begira, Juan Mari, iraganak itsasargiak behar ditu bide gurutze bakoitzean, itoko du bestela itssasoak, memoria. Nik Zu imaginatuna izaitut, itxaso eta argi, memoria eta etorkizun bustitzen eta itzalak eguzkitzen. Irrizabal, begizoli, bekokia alauei zetara. Etak familionetan eragin zuen desditsa. Laster mai xabel filman, ipiniko zaio itza. Ikustera bilduko da, publiko oso anitza, Baina gu arantza batek, zeharkatuta gabiltza. Naiago nuke Juan Mari, Gure artean balitza, Baina reuindik gabeko pelikula da bizitzan, Baina reuindik gabeko pelikula da bizitza. Etak aita era iltzion, Artean gazten erabe, bere baitan gorrotorik, ez da auspotu alare. Orotariko biktimak goxo hartuz parez pare, zubiak eraikiditu elkar bizitzaren alde. Zure alaba maria urrutira joan gabe, Miramar baino jauregi, ederra goak badaude. Miramar baino jauregi, ederra goak badaude. Papa, kuentame otra vez.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 Jende likidoa, eka Bai, jende likidoa. Ba dira astetxo batzuk eskuartean dedala, eta zainago, tartetxo bat noiz hartuko, ba sinuen harri jarraipena eman, eta nere harrienekin gozatzeko. Kontzeptu berezia, likidotasunarena sunarina, hogeita bat mendekoa, azken urteotakoa. Bai, poliki-poliki sartzen ari dena, eta bere lekua eginduena. Mm, irakurri duzu? es ez so indica sta dira liburu asko dauzkat egia esan e, mai gainean irakurtzeko zai Maiteminduta beharduego neskatuaren amak Sabina Zalea Derrigor baina krokodiluen beldur bada bakarrik dago seguru bakarldaderen seinaleak izango dituaren gorputzak behatzetan ozkadak edo taizter zati baten falta Baita zauri horien konponketetan ibilitakoaren keinuak ere. Izaera jelidoa edota lar simpatikoa. Beti ere diskretu bigarren hauek. Lehenengoen nabarmenak konpentsatzeko edo... gogoa daukat, emakume hori ezagutzeko, pasote. Eta berbarekingo mutatzeaz batera, bigarren barretxoa erreparatu diot neure buruari. Aizu, Pablo, aski da, dagoeneko zorionaren mugaga inditu duzu. Bi parretxikiren truke, bi ostia handi. Badakit bizitza ez dela komedia erromantikoa. Eta loteria irabazin nuen hartan bezala, bizitzaren kompentsazia kordainetan emango zidanaren beldur berberaz, lokartu egin naiz. Arraina ikustera joan gonaiz, amaika kaldera, amarekin. Ardura ezpazaizu. Jende likidoa nerea harrien ere narkitaletxea. Ekaitzitze egitazu Xavier Krewetez? Maletan sartu naiko nuketa? Hortiziako musikari eta kantari aparta. Kantuaren bidez, sormenaren bidez lagun egin dudana, eta Elkarrekin, ba, azken hilabeteagoetan kantu batzuk ontzen ari garena. Baren niri txiera Zuaitak loratzen daude Guren mendin basatien lareta da Soetan Gai urre gora Sorginen jaio Elurra hurrun joan handa Euskal Bonon sortzerrien Gaiurre patigora Iturburra Txizko iturri Beretan kundatuko dizut Nere sekretuen berri Gai urre tatigora Zor jaio terri da Elurra hurrun joanen da Euskaldun hon sortzarrien Gai urre da digorak Zaniki datziko ditxut abesti inguru Gaiur Zor ginen jaio terri da Elurra hurrun joanen da Euskaldundon zorterrien Gaiur Oker ezpanago, ikendi, eta ilusia egiten ditte goratzeak. Ok Errezpa nago Xabirek kantua hau primizian kantatu zuen, hemen edo sortzen ari zela, edo sortu berritan, edo oraindi behinzat estudioan grabatu, eta, eta eta diskon sartu gabe zuela? Bai ala, esango nuke baizan e, zuen e, Doinua ez irlandarra den edo e, hartua zuela eta ari egokitutako itzak eta bai ona etorri zenean e, aurreratu zuen kantua da bai eta nola ez gu sorginek harrapatu bai sorgindu egin gintuen ez bere ahotsak bere letrek eta eta kantuak berak ine egin dutan bakaitz liburu bat esku artean hartu eta hasi baino lehen azkeneko esaldiak irakurri liburaren nola bukatzen den jakiteko bukerara iristen zarenerako irakurri dezuna astua izango dezula jakin da dosinetchita Bai, ingoise baino <laughs> gehiagotan, ez behar beharra da bertsoak asko gustatzen zaizkidalako, lako ta ha, bukaerei garrantzi handia ematen dia, diedalako, dalako badut joera hori ikustekoa ze saldirekin edo bukatzen duten e, idazleek ba beren olerki, bertso sorta edo kasuan kasuan ba nobelaz. Garrantzitsu da liburua nolazten den, baina aria kondu ere bukaeran? Bai, e, batez ere. E, liburua luzea baldin bada, bereziki, ez? Eh e, azken batean eh azkenera iristerako ba askotan eh erdiaztuxe izaten dugu ta bukaera da, ez? Eh buruan hiltzatuen geratzen zaiguna, beraz ondo bukatzea garrantzitsua kon da bukerara ere iditzen badola irakurleak <laughs> bai. ta hor dela ko ondo hasi berdu la ondo berdu la lenpousa dena indartxo animatu are hori naikon hitzak biluzik ume batek lehenbiziko biziko aldiz erabiltzen ditueneko zentsuaz Nahiko nituzke hitzak arrautze irinetan pasatu gabe uretatik atera berritako arrainak bezain distiratu Naiko nituzke paretan gogor hotzen duten pilotak, oi hartzuna sortu eta bizi-bizi bueltan datozenak. Naiko nituzke udar urdail barreneko hitzak, azukrerik gabekoak, usualaren egia dutenak, aldi berean eder eta desero soak, aldi berean irrika eta bihotzerrea sortzen dutenak. Naiko nituzke aragi bihurtzen diren hitzak, erditze gelako jaio berrilikatzuaren antzera, bizitzen hasi baino lehen, bizitzak zeikinduta daudenak orain hilak ditugu karmele jaio elkar argitaratxe. ostalla emando argitara izarok nora kantua izarok nora kantua izarok nora kantua polita este <laughs> dentsunesta Ez dentsun Ez jarriko dugu bai oh, jarri Historia. Zen bat ondarraletan kabituko da nire memoria Inoiz kontatuko badute eman dudan guztia Zen bat eman dudan kampura, zen mandudan, barrura zan egin Bisu gispi lurri keinu chiki bat egin Zer ikusten duan Zer ikusten duan Zumanari begire egon ginen? Mara, bai? Gutxi gora bera ezagutzen dugu bere historia? <laughs> bai, bai. Ez takitidazteko da, gai eda, izango kanpozik, garen? Bai. Bere memoria? <laughs> Ikusi genuen kaka egiten? Kaka egiten, bai. Baratzean? Bai. Baratzean, baratzean. esan barko dugu. Zer, edo norden, mara ez da? Aito nariztitegun kontatzen? Katuak txukunak direla? Garbiak egiten dutela zuloa gure edo pixa gu dutenean eta egiten dituztela egin beharrekoak eta estali egiten dutela gero. Eta Marak aurrean egin beharrekoak egin zituen. Erakutsi aitonak kontatutakoa zerretan nola. Bai ederra Ikasgai ederra... eta, eta oso oso politaz... bertatik bertara ikustea katu batek prestaketalannak ez aurretik nola egiten dituen, E, bere egin beharrak nola asetu eta gero nola estaltzen duen eta txukuntzen, ez, e, bere ingurua. Esan nenizun ikasgaiak bizi egin behar direla, alik eta fidelen. Ikasgai bai, izango dira. Baina horretarako ikasgaiak dauden tokira hurbildu behar da. Eskola kalera atera badela alegria. Batzarantzari gabe. Ora lakorik eh eskola nek ez ikasiko du. Sou gaitz urtetxo batzuk, aitonak zer esaniek ez. Elderrek laurte terdirekin ikasi du hori ikusiz guk artean batera ikusi gabe genuen, jakin jakin gutxi gora bagenekin eta jakintakoarekin imaginatu. Baina imaginatzean errealitateak iriste egiten do askotan. Bai, da ikasgaiak askotan ideiaan, ez? E, geratzen dira eta zerroberik bertatik bertara ta bizipenak biziz barneratzea baino. Bi arrabuztua Bai, bihar e, abuztua eta, ea, zer dakarren ez, e, abuztuak, e, giro aldetik, eguraldi aldetik, pandemiari dagokionez, eta, ja, e, hilabete hau behar eta nahi bezala gozatzeko moduan gauden. Pentsatzen uen herrimo batekin erantzun gozien idala? Bihar abuztua? Euri ustua ez dia izan. <laughs> Gaur da igandea? Ez gaur larun bata? igandea. Hor izaten duelederek Martin Larralderen kantu ah, entzuten degun bakoitzean askotan. egokitzen kitzen zaigu igandetaren entzutea, baina beste askotan, ez? Erreixago igandeaz izatea, igande izatea baino kantu entzuten degunean? Bai, aukera gehiago. <laughs> Gaurrezte igandea, baina maite dugu Martin Larralde. Asko maite dugu Martin Larralde eta Ruper Ordorika. Ustele batean egon ginen berarekin 2016an, Lederjaio zen urtean, Lederjaio baino ilabete txo batzuk lehenago, ilabete txo batzuk lehenago ez, ilabete, <laughs> no. Lehenago arantzazun, Ruper ordorik entzuten aritu Martin Larraldere kantatuko zuen, ez gogoratzen. Seguru baiets. Eta saioaren amaieran eskutik heldu ta Tripoundi argazki atera gunean berarekin. Bai, oso oroitzaben ederra dut, e, kontzertu zoragarria, ingurua ere eder, eder ederra aurretik. E, Urbia inguruan e, izan ginen, mendian eta egon zora garria, bildu genuen. Eskutik geldu eta ripa hondi argazki atera genuen eta eskutik heldu eta itekarekarri genuen. Bai eta saio oso oso, oso ederra esken egun gainera. Gaur ezta igandea. Gaur ezta igandea. Baina maite dugu, Martin Larralde? Eta Ruper Ordurika. Biharra buztu egaitz? Eh, biharra buztua. Bihartean izan zorion txuk, gaur biharra eta datorren larun batera arte, larun batera. <tira>. Baita zuere. Izan zorion txuta jo, Martin Larralde, gaurrezte igande, baina maite dugu, baita rupera orduerik ere. Larreberdeak etxe zurite iak horriak jendarme autobat bidean bildo txaratean pasatzen etxe elizetan otoitzak betiko otoitzak Egu kokeiaren antzera Lehun nigo zen Martin Laralez Da sekula itzuli, Baina hitzuli balitz Arantzak Barru gantzaitzuliak Lituzken xagarroialez Gitzuli izan balitze dau rigande adà lare verde a che c'è autoa Bidean baion dizet non peti gente a famiglia retratuetam besoa Garritasun eraino perfumaturi Boari maera putxiz doi amezetan Inorkerez du dena ointura Dena errua, dena barkamena Hoi oh, minaren korafilua desotzen Inorkerez du dena ointura Dena ointura ua bena ba wow. Zan da zerua itssaso zikin batazererua batela esane Agian zerua itaso zikin batela esanane